Одяг. Люди носять одяг, щоб захистити своє тіло і бути привабливими. З того, як одягнута людина, можна дізнатися, де вона живе, про її спосіб життя і багато іншого. Основні дати. 14 століття. Одяг для заможних людей шиють по фігурі. 16 століття. Вперше для надання жорсткості корсетам застосовують китовий вус. Жінки носять щільно затягнуті корсети і криноліни, що робить їх схожими на пісковий годинник. 1870. Для створення С-подібної фігури використовують турнюр. 1920. Коко Шанель здійснює Революцію в жіночій моді, створивши коротке, просте плаття сорочку. 1947 рік. Діолук, що значить «новий погляд». Стиль одягу, введений Крістіаном Діором. Жіночий крій. Широкі спідниці приходять на зміну аскетизму воєнних років. 1960 рік. Андре Курреж, Франція, створює міні-спідницю. 1980 рік. Для створення одягу, який облягає фігуру, використовується лайкра. Люди почали носити одяг понад 100 тисяч років тому, щоб захистити себе від холоду. 25 тисяч років тому мисливці льодовикового періоду шили одяг зі шкур тварин. Близько 10 тисяч років тому древні землероби навчилися прясти нитки з рослинних волокон та вовни тварин. З ниток можна було Виткати тканину Для виготовлення тканини використовувались вовна, бавовна, шовк і льон Вовняний одяг носили на холодній півночі, тоді як у жарких країнах, наприклад у Єгипті, віддавали перевагу тканинам з бавовни та льону Перші штани Племена, які населяли давню Персію – Іран – одним із перших почали кроїти одяг, надаючи йому певної форми. Вже в ті часи чоловіки, які все своє життя проводили верхи на конях, носили сорочки з рукавами і певну подобу штанів. Прогрес і мода У 1785 році поява парового ткацького верстата ознаменувала народження нової індустрії. А в 1885 в 50-х роках було винайдено швейні машинки. Невдовзі швейні фабрики почали виробляти великі партії недорогого одягу, адже люди могли вже купувати готовий одяг, а не шити самим чи замовляти у дорогих кравців. На моду 20-го століття величезний вплив справили досягнення науки і нові технології. Синтетичний нейлон вперше почали застосовувати для виготовлення панчіг у 1940 році. А зручний поліефір, який не потребує прасування, з'явився у 1960-х роках. У 1980-х роках у моду увійшла лайкра. Жертви моди Спочатку носіння наймоднішого одягу було для багатих людей одним зі способів демонстрування свого добробуту. Та інколи бажання йти в ногу з модою прерікало на страждання. У XIX столітті жінки, прагнучи, щоб їх фігура уподібнилась пісковому годинникові, вдягали корсети з пластинами із китового вуса і міцно шнурували його. Люди і нині йдуть у ногу з модою, але з часів Другої світової війни, коли чимало жінок пішло працювати на заводи, одяг став практичніший. Джинси стають класикою. Не завжди модельєри диктують напрям розвитку моди. Міцні джинси, які використовувалися в 1850-х роках як робочий одяг для каліфорнійських золотошукачів – з часом стали класичним одягом. Сьогодні ж чимало людей підбирають одяг, намагаючись продемонструвати свою індивідуальність. Національний костюм У багатьох частинах світу національний костюм носять щодня, наприклад, в Індії. Сарі індіанських жінок складається з довгого шматка легкої тканини, накинутої поверх короткої ковтини, яка щільно облягає тіло, у деяких країнах національний одяг бережуть для свят та сімейних урочистостей. Шукай і комбінуй. Національний одяг мав значний вплив на західну моду. Американські ковбої навчилися шити шкіряні штани, перейнявши в індіанців спосіб обробки бойволячих шкур. І сьогодні дизайнери одягу творчо використовують ідеї, народжені, різними епохами і культурами. Ілюстрації. У 1960-х роках модельєри почали конструювати одяг для підлітків. Тоді й з'явилась міні-спідниця. Зображена на фото британська манекенниця стала уособленням нового стилю. Шматок полотна, обгорнутий навколо тіла служив одягом і чоловікам, і жінкам у спекотному кліматі давнього Єгипту. Діти ж, як правило, ходили голими. У 15 столітті одяг для багатих людей шили з дорогих тканин і оздоблювали різними прикрасами. У 18 столітті чоловіки з вищих верст суспільства носили світлі панталони до колін. Штани увійшли в моду лише через 100 років. У середині 19 століття дами носили близькі корсети і широкі пишні спідниці на обручах. Такі спідниці називалися кринолінами. У 19 столітті маленьких хлопчиків та дівчаток вдягали однаково. І ті, і ті носили сукенки поверх панталон. Костюми пожежників виготовляються за тією самою технологією що в скафандри космонавтів. Вони складаються з численних шарів. Космічні скафандри рятують людей від радіації під час роботи у відкритому космосі. Костюм для підводного плавання виготовлено з неопрену – синтетичний каучук. Він захищає тіло плавця і зігріває його під водою. Творіння модельєрів демонструють на спеціальних показах. Потім прибирають найекстравагантніші деталі і випускають на ринок готового одягу. Одяг для спорту має бути легкий – захищати тіло спортсмена і не сковувати його рухів. Спортивний одяг з його особливим забарвленням, кроєм та символікою пробуджує в людях почуття єдиної команди.